بسم الله الرحمن الرحيم وستر <tills> <فمن تعجل> الله <tills> في ايام ماضيات ومن تاچل في يومي لنفلايت ماليه ومن تاخر فلايت عليه لمن استقام واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يجبك فوض في الحياه الدنيا وينشد الله لامات قلبه وهو لد الحصام وإذا تولى سعاف الأوزل يفسد فيها ويهلك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله فذبت العدة بالإسم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله روح بالعباد سورة بقراء مداری صورت دے دو زوران ستاسی دے پس د سور امتواقی ننازل چوے دے او پترتیب تا صورتون تیتویم دے پس دی صورتیں پاتے ہیں لہا مقصد تا صورت بفری بیانت سلور و مزامینو اس بات تا توید اس بات تا رسالتا جہاد بی سبیل اللہ تعالی انفاق بی سبیل اللہ تعالی ویتے بار دا مضمون سر صورت پر سلوری سرمان تقسین دے اولای سید چینوے پوری دے کی بیانت دے اس بات تا توید و مې شه 77 پورې د دې کې بیان او درې مې شه 77 نه 135 الله تعالی او څلور مې شه 144 پورې د دې کې الله تعالی وایي دې صورت په عام شوه درې مې الله تعالی مو ویډیو د جیحات دریمه منزل دی، ابتدائی منزل، درمیاني منزل او منزل. د سورته په قره کې د دېزاې منزل خبره کوي، ځا مو منزل کې ۳ فملې جوړې شوې وي. د مو چاهیت د نفس اسلاست ته ذہیب او اخلاق په طويلي شي، د ملک اسلاستي سیاستي مدينه او ته شي او د قرانه اسلامي تدبيري منزل ورته ویلي شي. د مو چاهیت د نفس اسلاسته پارا آیت 77 کې لږ صفات ذکر شویو. یا آیت 178 نا د ملک فیصله د فارا سلور قوانيني ذکر کول آیت 180 پوری یو که شاس مين صالح د تقسیم الاموال بالقانون الشرعي درم هم موسم لرتبات النص او سلور ان نهي عن الارتشاء یا آیت 190 کې داود خپل ذکر شو یا تفلد وهم کوله کېرب جمعات کې جمعات کې جنگ جوړ شو نو وڅتوم داغې اغا نکسانا کې ذکر کړو دی ستمه په پہلنې کې هغو کوچا پہلوکو د ویا په جماعت کې چې مسجد حرام کې اندفاع کولې شي په جواب کولې شي بل دفعه دا وه چې کولو کې ارچت په شورو نو رښتین شو نیو بیا دا به همدغه جواب وو چې په شورو شورو کنو ته جواب ورکې بیا مسله حج او د عمره راولاله ترې به ورکو اندفاع ته بیا مسله د حج او د عمره دغه د او د حج په مېز کې ډیر زیات څنګه چې په jihad کې विनتويږي دا بنده مال لګي کې بدل کړيږي غزارې په هڅ کې ما دا بنده مال لګي کې بدل کړيږي او د قربانې विनتويږي نو دا هڅ احکام ذکر کولا jihad ته باندې دي نو د کیتنه کم درې خوږنه دي او ته هیواني او ته شیتاني او په دا به انسان مخلوقیږي او قوت ملکی دا به پښورور کیږي یعنې مطلب دا چې دی با مکمل د الله تعالی تابع دی نه به د شيطان خپري کړي نه به شيرا نه او نه به سب بدکار کړي بس صرف عبادت کوي او الله سبحانه وتعالى او استغفاروي دی هغه ځکه چې د ذکر کولو بیا د هغه رمادا د هجیاں او څامه کا چې د هر نه کومل نه او پدیت هو کیسو کې او ختې سم وی او بد کیسو په د بیا د اخته وی دا په دوکي سمای یو د اعلی درجه شواله یو د ادنا درجه شواله دا رګ بیا په ختی دم په دوکي سمای یو د اعلی درجه بدوالي او یو د ادنا درجه بدوالي نو د ادنا درجه حجی بیا نیو کو ته د ادنا درجه پربخت حجی دای چې ته هڅه کوي د مو دای چې زموږ ټول سوال دنیا کبول شي او دا خیرت چپی کوي او دا اتمان درېږي نیک بخت عايږي دې چې د غویر سنیک کارون کې و دوی نه چاه چزی دغه د مقصد دې چې او دوی دواګانی کوي دې دواګانی کوي ځان لم دوا کوي نورو خلقو لپاره دوا کوي هم د دنیا د او خوالی او د اخرت د خوالی اوس د دې نه د آیت نمبر 203 نه د هغ اهکام ذکر کوي چه دهچ احکام چی دی داده ارز الحجبانی <سؤال> شورو کی گی وَفْكَرُ اللَّهَ <سؤال> فِي ایامِ مَادُودَاتِ یادتایلنہ پا شوکی ایامِ مَادُودَاتِ نمبراد سشه دی نمتنب تا چه دهچ احکام دا پا ارز الحجبانی شورو شی یوم تربیا یعنی منا کی پنزو منزو نکی بیا پا نوز الحجبانی خلق بیا لار اعرفات تا اعرفات تا لاشی میدان اعرفات تا او نوز الحج سون و رزد دا تول خلق, خلق با مدان اعرفات کتی رئی بیا پر دزل حج وانی خلق جمعرات تولی اختانوات شیطانان ود و پا قرآن و حدیث کی شیطانان استلاح چرتان دا استعمال شو بلکه داگه دا پر جمعرات لخوز دے جمعر اولا جمعر ا څنګه هغه وړچکه مځمبر دا یو وا درمیانه جمبره جمره وستا درمیانه تویلې شي دوی د دې چې استعمال شویل نو بیا په داسه حج باندې باندې دور شیطانان چې وتوي فالته چې شیطانان بیا قربا دیوي او بیا د قربانه دا باط او فیشی راتري په داسه حج باندې او بیا د دې نماځو د ماکینه باندې چې ته لا ارفات کې تم تیرې اول د کې بیا شیطان غولي نو قرباني چوک په میناتې بیا راشه مکیتہ او مکا کې بیا تمافي زیارت وکړه تمافي زیارت وکړه تمافي زیارت تابعد بیا میناتې زی او بیا په 11 او 12 ذحج باندې د بیا یا ودو نو 11 12 13 دی ورځو ته ایا می ماجوتا ولسن ذیحج باندې اخترګه وی گئی ایا می موجودات څه ته وایي یو لسن ذیحج تولسن اور تیار لسن دته وایي ایا می موجودات دته تشریخم وایلی شي آدابیا په مینا کې تیریګی دادر ورزي امام بخاری رحمت الله علیه دای په 5000 قول ذکر کړی دی چې د دې ایا می موجودات سمرات ایا تشریخ دی او امام ابو بکر جسان رحمت الله علیه دا دا دا دا دا دا دا و داشان دا فرمای چې ایامه دوادات نو رات ایامه تشریف تی تشریف متवली ویلی شي تشریف د شرط مدې موږ રહتوت شي لکه د اشراق د موځویګنه اشراق نو څن چې تل جانور روخو جوزت شي لیدې د ایامه تشریف متवली شي په خوا وا حلق قربانا یو کړی نو داغه به د دا نور په دې تپشوانی وچول کوڅم باجی خلکو شي او خو دا پرېژنه پرېزورې نه وي نو خلکو په دا وح کټ کې چې یو کو دېټ کې کټ کې لکه دګوته برابر چې به تي وړو وړو ګټي جوړ کو تار کې ویاچول او هغه ویاچي نو دیو جن دمو راز لابیا یا تشریف وینه شې دې لپاره چې دا وح او چې په بیا کوم ټب دې باندې دوتړ کې کې نرم کې او بیرامانی په پای کې ووګو خوشنږي الله یا په یلا وسيشي و دې ایامه تشریق کې الله یاد ترسو شو کنه پیدا د عرفات یو بن توافي زیارت چو شو نو په دې ایامه محدودات کې یاد کړئ په توحید دې ایامه محدودات کې الله یا دوي پکل وحدانیت شرک سره مکوې دار کې د جمरात په دې شته کې یاد وای دار کې مینات د مینا کې زمونږ سبا تکبیرات وې و گیارا دل حجبانی دریوان جامرات، وشتلی جامرات اولا، او جامرات جامره وستوه، جارنگل جامره سغرا، او پا دست دل حجبانی ماجی گره، نو باج خلق منانا مکی تلاڑشو، پا دست دل حجبانی کم بانی چونکی مکی تلاڑشو، ز ګورو بیا د لمخ کی مخ ته نو بیا د جمرات ته دي جمره اول چې جمرات خلکولی نو اول جمره څو غراولې وې په اول وړه جمره اولې یا در میان او بیا را غټه جمره اولې یا لښ متیتا وایسای چې پوره شو اله چې تافي زیارت که کی نا وایسای چې پوره شو نو تړ تکي ویسه چاريو قص په بارازل حج باندې جما راتولي او من تهجل في يوم ان فلا يسمع عليه ومن تاخر فلا دا ته یوه شړې په 11 12 بارازل حج او دې اړه سم یو شو د تلحاجي نوم په ګوناهشته او فنه څو دې اړه شو او بیا شیطانان مشته بیا په ګوناهشته ویږي په خاطر یعنی اسیان چې بعضی دارو نه د سدي چاوی کې الله ور سات ورکړی دي چې کدي او کو یو سبب اونکو لګونا نشته ده په یوه بل باندې دغه فرکتی بیماری خبرو په دې پورې مې سایلو کې په یوه بل باندې دغه فرکتی بیماری نه لګي لکه په دې او په دا غو تقلیدین د یو امام تقلید نه دا بدل نه چیتای را په یادی ته فرصت وای را په یادی لکه دې روکو ته باندې وخت ته کیږي دوی دا الله اکبر لاسو چکی دا رنگي به چیتای که را سچې دې تزي اکبر لاسو چکی دا رنگي دوسې چیتې چوکې وبد بل راته تر پاسې نو بیا الله اکبر موږ وسې له اکبر وای سره لاسو نه چته په دالاسو یو تور نو دای وایته او چا چې راپای دې نه نو دومونځ نه کیږي نو هر راپای دې کول او پهنه کول باندې تلایشي اوس پدی ملکې ولې نه کیږي زړه چې پدی ملکې زیات تر خلک د امام بوني فرمت الله علیه په او دې په هغه تای په هغه حدیث باندې عمل د په کم کې جنبيه علی سلام راپای دې کیږي اوس نو فالګو مشک متلاکی ولې زموږ داس غلتې ده دا درامه ده د شرایط ته جوړيږي د په وروي مسايرو کې شیل سره جوړه بس چې کومه کې جاری دي لکم هم مصلح چالي گیا وه دکې رنگ په ملک جاری غوښته کښې څه فرصنه نه دي واجب کون دي لدې یو باندې وړو ورو حبورو کې وېملوالي بیا د کفر په پرتلې لګي تاسو وګورئ مځایې پدې کې د خپل کوکور فتوی لګي و اسوال الله یا تکيلا په خپل وحدانيت په ايام مادو ذات په ورځو شمار لشو کې او من تعجلت چې تلوارو صاف یو په دې ورځ کې یعنی په اول سم او دول سم تل حجمانه جمارات وشت او بیا متی کلاړه د خپل اسماعیل ایستریز بنا پد باندې او من تاخرس چې شو یا لسم جیل حچته د تیم رات پښتو لپاره غفالای سمولین ایسته از غنا په د باندې لیمن د تفاح دا سما د چد پر د رچ سو خریږي دللانا نو غیب ته ته ماته عمل کوي نو او کی سو دللانا نغه دې بیا <سؤال> سوت چې مراد په دې لرسم اورې زونلې نغه دې بیا ګرانګار ووې شي تا نه نیو دې ويشته وې دا قسې لاړ ووې چې تارول راغلی ووې په کوبل راغلی وو داګه کوبل اورسو نو داګه اوسم را سوت راي یو مقصد بناورځي د مقصد بناورځي او چې راځي نو واپس راځي دا بیا په کو باندې د یا بلوان نېلوی مختي چورکونه داسانه بیلوی مختنه چورکوري ته ورایې چې کوڅه د دنیا ایلم ډېر ټول د دې سره تاسو په څه او هڅه کې د دې ځای نشته کلیه علی باندې ويอัลته چې د دې ځای له مقام څخه نه کو دا غفطبار په ميلان د رفعت يا عمر راوېږي نه ته بي څه کوې چې تاسو لګي هل په خپل توکل له یری گیدلنه حج عمره او پیتمنای ژوند د خپل کور پوری نزی او د قران او سنت باندې پوری اکیدې د توحیدی امای د سنت مطابق وي د تهجر ری د لارښوښ نیله ونده د چرای پیسې ګرنې یو عمره تل روانې د څه په داسې لکه وایې چې براښ په تعلیم دی او پر د راز و بس رلکونا ویو تاویقی نوتا قل اللہ ویرگای دا اللہ نو پوی شاید وانا کم کیقینا تاسوا الیهی دا اللہ تا تو شرون راپورت شاید تو شرون تاسوا راپورت شاید اللہ تا فاخرات کس مدلگ سنگا جی پڑی حاج که دا طول دنیا نا خلق را چروع شیوزوید دا طول دنیا نا خلق رای شیووید د هر رنگ دا هر چبه دا هر نصر. ده هار ملک دو دان شنجد ایه پاخیرت که هم ده تولی دنیا خلق راجع ماشیر پا ده هج که خوچرده که پا پا ملکی چه پا خار کی لز در کسانی نو یو پر دوس بطینتی لی که نا یو سل بطینتی لی که نا او پا میدانی حشر که هم ده هار کورج سون آخرات دی که تول بارا پاسی که کمبردی او کمچوندی دی لکسو چو سکو دیر خلق بای که نا دیر زیاد ولله دې هک څوک لري او هغه غنا را یاد کړي چې هغه غنا کې بیا ستونکو غنا واغسته شي چې خلانه بندي رحمت دي حساب کتاب د پارا مشرک بدتي ظالم کافر ستا بسه راځي اجی عزتمن بدی هغه ویره زکه بر برته واجب دی کو په غنا کې دی راځلو او به هرتا انسان هغه په غنا باندې ستاریو نه په आवाज هondersه لنطينة اما اس لحظ ونفس د هي هتوفه اثنال ن ج unconditional ونطينه مولان الرسول الله سن او او ça Bill Mezar او ب pik Jahnak papuishain مسلقون انكم تاثفون الى احد ضبوبان اوله اناثشاء ما رفوت الى اقدر او governorーツии او اقوده ق impresى ما ہو دو full الناس من يوجبك اقلو فال اياه الدنيا احساس ده حاجی بیان کوي حاجی شکی اعلی درجه والا حاجو کو کو په بد وختای کی انتها تر رسیدلې ده حاجو کو ډیر نرم نشو حاجو کو توحید نشو حاجو کو د پیادرو بچ نشو حاجو کو د ګناهونو نه بچ منحا ودی یو چې په خاطر تا جک چنتا او لو خبرې ده فلایا دي دنیا په چند دنیا کې عجیب نه چې د دنیا خبری کوي نه تر چې بس کړه دنیا په مخ دانې شوړ دی او فقیر دی نو په خدا دې او یوشید الله او کوته یې بللم علاما واهې ایمان باندې چې خلې چې من المعارف والإخلاص بزامه امام علوسی مانا كيفو تفسير روح المعانی کیجل ایک سے خب عیسو او امام واحدی لکی ای من الیمانی في قلبه تفسير البسیر چنچاس اتو چبرانده امام علوسی مانا كيفو قسم بناتا قرآن شرا قسم بناتا قرآن شرا قسم بناتا قداء شما رمیناتا اللہ او یا رزی چی پاہر السفتا کی کم دائره کاللہ تعواز کو او یا رمو نکره دی په چاتو کې زموږ په د دیو په سیو مرسم او د دې چې په کم اخلاص اظهار کړي ته اسلام سره د مسلماناتو سره د او هو هو لکتل خسام او حالت دا چې دې سره جګړه لوي الکل خسام او تشریک امام نووي رحمت الله علیه فرمایي شرح نووي جي 16 سفته سون ني اسمان گتو اوم المؤمنين هر نه شي رساله مون فرماي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي نبي عليه السلام فرماي دي چې ان ابغز الرجال الى الله الضل خصم وي د الله منسبت ترين انسان چې د الله سخ بد شي ابغز الرجال چې د الله او ضرب بغز دې سړونو د روانه اصوفله ال ال ادل خصمو داغه جګڑالي انسان دي او د دې پدشری بیا امام نووي فرمایي چې ال ادل خصم مطلب څه دی او هو الخصم مطلب بالباطل ورف الحق او اثبات الباطل په باطل باندې جګړه کوو ستا یو ستا نشته چې تاسو مل له وشو دا نومه د ماله را تاسو به څه څه کوئ تاسو ندا مال عراق پا باطل مانی ویویسیز مانی داوقی او آغا باقوار او بیا پا باطل طریک مانی با حق دفقی او باطل سابیتی دو سوائن او باطل بسابیتی دو سوائن آلال دلخسیم ورانوی و هو آلال دلخسوام دا سخ جگڑال دی جوی و پا باطل حق بینی او دے و فکلک چې دا زمان حق دی و هو آلال دلخسا او دے سخ جگڑالو او دیوی سلخ جکڑا لون و ایزا تولا سعا فی الادس و ایزا تولا تنچه وڈی مفسرین دو مانی کئی و ایزا تولا و آرزا و خرج من اندک ابن عباس رسول هم و ای ادبرا شاکی و آرزا ایراز دجنا وڈی دو مطلب تا چې دا مرائی پڑکی بادی او دا قرانی پرځاهری دا واجب باندې جنړکی قران کوخنی او غو دې چا شرم کینی وینه غزنکی نم دخلت بسوي او دا حاجی شکی چی لید دې شرم مرم نی دی وې زلات نکینم کدا هر کار سو دی غت پلنی او هغه پل د نحکارا کوي نتا والله اټبره و اراځه او خرج من الکوزستان فانا نکی نکینم د استاد نکینم د استاد بیان آزم کا مفتی سیبت ہوئی کی گنگو علی سیبت ہوئی کی انگلی سو نار سرو آتا دن سجده حکم بانی اصلا پاری کنگو نو ابنی آباس رکھنا نو مانا کئی سارا والی انگی او دویا مانا کئی سارا والی انہا مجاہد مانا کئی تفسیر ابی حاتم کی چلتو سفر نمبر زما کوشش کوي چې ارضي پسما کې چې په هوکه باندې د ایتان تعقیې یره ساسه د او یره د دا د یو شېده یره قسم کوم دغه په هغه په تاسو خبرم کړی وي چې تاسو شاش نو تا ول لا هغې زما کوشش کوي پسما کې د پاره چې فساد د په دې سم د کې ويهلك الحرث او هلاكي فصل ونسلو نسل مثل فصل مطلب بچی بدلتا د خپل <سؤال> خلکو ته مکیلو یره د دې دې غلطه ترجمه دي او یره د دې دې خلکي طریقې او یره د خپل تبلیغ نه خو په او دا ګوره د و او دا خدای پر دې حقونه لاندې کړی دي بچي بدلتا فاقای ونسل نسل بدلتا فاقای وصل او نسل یعنی هر وصل چې کوم استاد کم د فصل زې خذ بدلتا باکی نسل بچی بدلتا باکی در قرآن نبین المانی کئی و نم بدا حجانی در تور بخی او نور بدا دای کوشش دای چی دای با تالا بچی او خذ خرابی در قرآن نبین المانی کئی نخدیت ملک وزگار کئی و دای بدا کاری داد آغا اعلاد رجید دی حجانو آغا نخده دی نو ایوم لکل هرسا دای بحلاکی فرسل و نسل واسل و نسل، حاکی کپسل و نسلم دیتے ستا چی کم دباغ بادای میوا دا غمد علا تباکی ستا چې کمیتانی دی غمد علا تباکی کوشش بکی چې دا د خراب کی دا مدن دا سرائی دل خراب کی دارمی ستا کم بچی دی کم روحانی بچی دی ستا که کبچی دی دا غیدتا با کولو کوشش بدائی کی دلنا دا دا اخفلی زیلی و باسی نو وليو ولي کول هر څوم حنا کوي په مثلا او نسل والله الله چې نه هیب فساد مین نه کوي فساد دنه سره دایسه وي څنګه کار کوو وزام دکوو که فساد دي د حقیقت فساد ورای دا د مشړتۍ وزات خورای دایسه الله مین نه کوي کو کو سمات لپاره دای تلا سنوي وزام په الله د سترګې په پړې پرې شه دي او چې الله په کله د سترګې و ایزا خیلا نوری نخباری دا جیسی با و ایزا خیلا کلچویلیشی لہودی اجیتا اتقیل لها او یرگدل لنا بل بل نو اخا زبال ایزت بلس واجد او یرگدل او یرگدل سلمکا یا حق نده پرادی حق بانی داوی ما چوا پرادی حق بانی بدروغ کسمون مخرا پرادی حق تبدروغ گوان منیسا و دیسوا اخا زبال ایزتو اماده کی دل را ایزت دادا تتبردا بل د بلی سپه کول د غنا سو ير سو کوماشرکی و عزت خرابې یره کوماده د جنت کورنه او خوزه مخه پکې او رې نه حبکیږي او هېنه نه حبکیږي هغه کوئی چونه بکو او جن نه کورول چنه په امام بن رحمت الله عليه قدس سره فرمای هغه والا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے ان میں اکبر زنب اللہ یقینا وید گناہنا پڑی اللہ ان یقال للعبد تجوے لشیو بندہ تا استغفر اللہ اللہ نو یرید اسلو ہک تا چ سکید دا پهولو نه دي ناشه مکو د دې سوی نو دی وایت علی کی اول خبلو یرید نو دی اماں تا دسی مشرق ظالم بددین فاسق فاجر دون جاتو پروڑا تا خودا ناو یریگا لاته خودا حکم خرابا لاته پیغمبر حکم خرابا لاته مسلمان حکم خرابا وردسو اول خضل آو یریگا ربی آمالو. اول خپل آمالو ربی آمان تولیگا و رویہ بلگ وعید کی راضی انہو قیلا و ایداخا پراویش و امری بر خطاب تجید تقلل دفع ارزان خط هو للعرض و توازار اللہ عز و جل. سر و یمرز ان نطق اوچ دل لا نو ایرید لا اصفل تر اندی راغس په د خدمت باندې د الله د مالک په څیر چې بشک ش د الله نړی سيتی لري ما له وتنزل دین د ایکس په 264 باندې دا, دا وځه خدا نه خلا چې دای له کته د صحیح کی او د ساهی عمل داوت ورکی ودای بابا ای په لمل کې څه لري او ته خبرې کوي په لمل دا په لمل ټک په لمل دا په لمل ټک اوس پکې لږږي وې الې چې خلا تمرا ترجمې بیا په پرده حق وړانداو وځه او دوی بیا وروه خبرېږي وغورانه کی زاد دې تور په حاجې اړه وې خو څه له دوی ته ترجمې مطلب دا چې فصله 2 نمبر سیس دا کول په کار خالی کوډې منتري تاي او دا دغه تورم په لته او دا پاسپښوري کېږي زه ویل دا درشمې نه کوم شي دی دا وګوره دا سوره په ساتلې درشمو دا نه سي جوړي دا دې ته دا جهنم الله وای کافي دې دغه جهنم او ولادي ولور او بيد الله متوکل هم په دنیا کې هم په ولا بین سلمی او ها ما حاضر بذا بچونه ده جهنم و من الناس تولجن شنتی نا مامو کی ویلو چې څنګه شقاوت کې ځان تر قسمت یو د اعلی درجه یو د ادرا درجه یو د عالی په صادق کې قزیات بدو ترچو دي یو پاتنا درجه یو په اعلی درجه د اعلی درجه بیان شو او دې څنګه د اعلی درجه هغه خوشبخته هجي داغه بیان کړي وَمِنَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ يَتَّخِذُونَ مَنَاهِدِي الشِّرْصَيْ نَفْسَهُ وَالْإِقْتِعَامَ عَمْرَزَاتِ اللَّهَ وَفَارَذَ طَلَبَ كَرَسَ مَنْتِيَادَ اللَّهَ يَا شِرْي خَرْصَيْ يَا شِرْي دَادَ أَزْرَادُونَ دِيكَ أُفْرُسُولًا تَمْلِيشِي أُفْرُسُولًا تَمْلِيشِي ابْنُ اللَّمْبَارِي مَنَا كَيْ صَفَ 72 بَانِي ابْنُ مین الله بالجهاد في سبيله شهرت دې فل صاحبنا الله باندې په جهاد په سبيله کې تفسير ابن ابي حاتم جلد 2369 باندې مطلب دا چې دای هچ موکو او د دوی اکیډه توحید کا سنت او تابعیت کې اوس دای هچ د دې په موقابله دنیا راځي او د دې د د دې د دې د خپل د زی او خپل مال قرباني ورکړي د خپل اولاد قرباني ورکړي انځ دې د دې عزت باندې او عمر شي دای د دې چې د قرآن د هر کس ماته تکلیفونه ته تیاری جوړو ته تیاری او والتقول دا هر صبر داشکی وقران او سنت نصیحت الله جنودم مدي اعلی درجه په ځان کې داخلي کې ول درمن الله هجو کې اويام د الله سره د خپل وسان د موټ ناد ټول وایي په دا درجه کې اعلی درجه هځان د نکي الله په دا اعلی درجه شخيان هځان د مننه کوي یو من الناس فاز الجنم من حمدیه شریچہ هرڅی نفس او انسان اختلاف امراض تلم واده طلب درځامن دی الله والله هو الاچې روو ګون دې مهربان دی پکل بندگان باندې پتہ جنن دا تکلیف راغلې دي داسې دابت د الله بده شي مده والله ستاسو رځې چتې مده والله ستاسو مخام وجه پدی والله ستاسو حقانيت کار کوي او با دی دشمن ذلیلہ کردے اللہ <سؤال> پا قبل بند دیر لہربانہ دے دیر وہوار حمر اللہ دیر زیاد رحم کون کی دے دنور رحم کون کی دے دنور رحم مپتاسی نبلا رحم مپتاسی رحم مپتاسی رحم دا اللہ او کو ارزت اور یو تکلیف راشید با دی اللہ دا معاہد رجیو او دشمن مخالف تا قرآن سنت پی اللہ واشکر اللہ یا قیللالم پی ایامیں ماذداد وا ما یشور گوشمارل شو کی آغا 11 12 او 13 ذلحج ایام التشریق شوته دیشی وا ما تا جلا چا چ تلوارو کا د جمرہ 12 ذحج باندې او بیا مکی تلاણો د پالای ومن تآخره او سوكیس یارشو زیر رسم زیل هجسا ده تمراتو ده بشتو ده پارا نفل آئس ما علیه اشتایز بنابه دبانه لمن اتقاهم دا اختام دا غچا دفاردی جیاری گلالانا واتقوا اللہ ویاری گلالانا شرون رجمتی گی وَمِنَ النَّاسِ يَرْضَى لِجَهَالَتِهِمْ أَن يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَيُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَأَوَمَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَهَذَا الَّذِي يَشْتَغِلُ بِالْفِتَنِ أَوْ هَذَا الَّذِي دَيَّسَ الْخِصَامَ لِيَدَّعِيَ بَاطِلًا وائذا تولت وجهت دي وودي قران او سنت نا شاكي سان کوشش کي په لور دي فساد کي ليوسته پياج فساد دي په دې سماکه ويهلك گھر سمhala کي فساد مومينا نو والله الله چې نه يهبل فساد بينا نه کوي دې فساد دیشقیته اتیا پهنه یې رید دلنا خذت عزتم عماده کید لره تتبور د دم به لسمه عزت نه مراد د تاغ تتبور دي تتبور غیر عزت له خرابین کنه سولتم زه کوټه رساتوسه ولا زهره سپین رو به اما ما او ما شیره دې ندیک نه یانه چې تاسو خراب شي نخزت ول عزت اماده کیده غره تا قبر دته له شې په قبول د ګناه واسبو جهنم نه تا فيدي دغه جهنم ولا بيسل مهات او هم هاډره بدچونه د ومن الناس يغزنا جنام مناجي شري چفرسي نفس او خل زان انتقام رضات الله د پاره طلب ګرزام منجيا د الله والله والله چي روح دير نرمي کوتي دي بيلي vat